Jó reggelt! Tudom, csak várom. Ja, a még igen, ezt elfelejtettem föl. Jó reggelt! Jó reggelt! Boldog új évet! Boldog új Úgy fogok viselkedni, hogy ritkán szoktam immédiászre. Ezt ugye azt írja a Magyarország kézikönyv Boros Tamás Filipov Gábor, 33 megoldás, 33 égető probléma. Néhány fejezetet összevonok, jó? Mm, jó. A magyarok 5 évvel kevesebbet élnek az EU átlagnál. Magyarország harmadik az öngyilkosság arányában. <kül> 900 ezer magyarnak nincs saját háziorvosa. Azért többé-kevésbé lehet látni, hogy mi az összekötő elem. És szerintem, Nagyjából ennyi. 2026. február első péntekén a szokásos időben Filipov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése egyensú intézet kutatási igazgató. Úgy hozta a sors, hogy november második felétől azt követően, hogy hazajöttünk, a legkülönbözőbb egészségügyi problémáim voltak, amelyeket itt most nem fogok részletezni, de sok időt töltöttem a magyar egészségügyjel, a magyar egészségügyben, és a tapasztalatait próbálom veled átbeszélni, de nem úgy, hogy teljesen személyesre veszem. Nézzük először a nagyon-nagyon nagy képet. Ha azt a nehezen vagy sehogy sem megválaszolható kérdést teszem fel, hogy a magyar egészségügynek mi a legnagyobb problémája, akkor arra mi a válasz? A betegek, vagy mi? <gül> hát lehet idézni a klasszikus mondást, hogy ha nincsen beteg, akkor nincsen baj. De hát az egészségügynek ez egy mondhatni integrális eleme, hogy vannak betegek. Tehát a fő probléma, hogyha így egy mondatban kellene megválaszolni, akkor az, hogy a magyar egészségügy az igazából a betegségügy. Tehát az ellátórendszerről beszélünk mindig. hogy persze érthető, mert az ember magával az rendszerrel akkor találkozik. Elsőként, de nem az arról, hogy mi történik az emberrel, mielőtt bekerül az ellátó rendszerbe. És az, ez sokkal fontosabb különbség, mint, amire els, mint aminek elsőként látszik, mert, az, mert a szerencsésebb helyein az egészségügyben egyre inkább az úgynevezett népegészségügyre kerül hangsúly, ami gyakorlatilag arról szól, vagy olyan intézmények és intézkedések összességével szól, amelyek a szolgálják ne kerüljenek be az ellátorrendszerbe, hogy az ellátorrendszer az tényleg csak az utolsó állomás legyen, vagy végső állomás a betegső kialakulása után. Lehet ezzel, ez kapcsolatban egy szóval mondatva, egy... ez... Lehet ezzel kapcsolatban egy arányszámot mondani? Mármint, hogy milyen arányszámot? Bocsáss, meg... Hát a megelőzés és aztán a betegkezelés. Hát Magyarországon ma mi megelőzésre, népegészségügyre, igazából tudja, hogy mennyit költünk de nagyjából a hatodát, hetedét annak, amit az egészségügyre általában költünk, miközben az egészségügyre összességében is mi költünk az egyik legkevesebbet az Európai Unióban. Tehát ez nem az a terület, mint nagyon sok más terület, ahol pénz, vagy van pénz, csak rosszul költjük el, mert az is önmagában probléma. Itt eleve nagyon-nagyon keveset költünk erre a területre. Csak mondom neked, János, hogy rendszeresen egy ilyen 20 másodpercként van egy másodperc kimaradás. Az a telefon? Jó, csak hogy azért mindig legyen valami, amit az ember észrevételez. Ez szemléleti kérdés? Részben igen. A... Igen. Itt ugye az a két szempont ütközik, hogy mennyire hosszú távra tekintesz egy alrendszerben. Tehát, hogyha az a működésmód, hogy folyamatos válságkezelésben és túlélésben kell működni, akkor a leglátványosabb beruházások, azok az ellátórendszerben eszközölhetők egyértelműen, mert akkor fel tudod mutatni, hogy hány új mentőautó van, hogy most kevesebb volt a háromokdalal az kérő mentő, meg ezt hasonlom. de hogyha hosszú távon egészségnyereségben szeretnéd mérni a dolgot, akkor el kell fogadni sajnos, hogy ennek az arendszernek az életciklusa az más, Jó, de ugye ennek is két része van. van maga az egészségügyi struktúra, és van maga a nép. E most ez nem két külön dolog, olyan értelemben, hogy a népegészségügy, mint olyan, az pontosan arról szól elsősorban, hogy hogyan lehet az emberek együttműködésével, az emberek egészség javítani, azért, hogy kevésbé legyenek kiszolgáltatottak a betegségeknek, és ha már elkapták azokat a betegségeket, akkor kevésbé halljanak bele. Ez nagyon-nagyon fontos. Én teljes mértékben, Na, értem. ugye én ugye egy koca dohányos vagyok, ami azt jelenti, hogy elszívtam hetente négy vagy öt szivart. Az az van -e is koca? A... Hát Jó, igen, a, a, a... Voltam tüdőgyógyásznál, és ut, utána a Kriszta teljesen felháborodott, mert én ugye szokásom, szíve nem olvasta el a korlapot, és az volt benne, hogy fogazata hiányos. És ezen, ezen, ezen, ezen, ezen, ezen nagyon kiakadtam. Aztán én is kiakadtam, és amikor visszatértem a aki egy meglehetősen sajátságos személy, akkor nem, itt, hogyha ez lett volna a legfontosabb kérdés, kérdeztem tőle, hogy hát miért írt az, hogy az én fogazatom hiányos, amikor <kül> talán vagy két vagy három bölcsesség húzták ki, és a többi megvan. mire azt mondta, hogy fialaur, tehát hiányos. A két fog hiányzik, az hiányos. És akkor elmesélt egy történetet, ami akár a Krisztáról is szólhatott volna, hogy voltnál egy 60 éves vendég, vagy kliens, vagy paciens, nevezzük úgy, ahogy gondoljuk, minden foga megvolt, de ott meg szóvá tette a töméseket. Azt mondta, hogy volt három tömése, és hát ezzel kapcsolatban is, mint egy ilyen az édesanyámmal találkoztam volna szemben, nem is tudom milyen orvos vonatkozásában, beleértve, hogy azon kevés orvosok közé tartozott, aki olyan átfogó vizsgálaton vetett át keresztül és hosszába, hogy én azt hittem, hogy soha nem lesz vége, hiszen egyébként egy tüdőgyógyász miért nézné meg az ember fogait, de azokat is megnézte. Ugye most, és akkor ugye felmerültek különböző gyamvak, hogy nekem mi bajom van, és aztán ugye a lehető legjobb verzió jött létre, de én gyakorlatilag három hete nem, nem, nem dohányzom, vagy nem szivarozom egyáltalán, és most éppen nem tudom eldönteni, hogy néha el fogok egyet szívni, de nem érzek kínzó hiányérzetet a tekintetben, hogy uh, vegyek uh, szivart, uh, ami a te általad előadottakat illeti, az nem pont arra vonatkozik, mint amit most én elmeséltem, független attól... Maximálisan hogy... arra vonatkozik. Hát Maszal arra... Maximálisan arra vonatkozik. véletlenül most olvastam pár hete a J.D. vance az emlékiratait, aki ugye az Egyesült Államok alelnöke. És Már van neki emlékirata? Ez sőt, ez már tíz éves emlékirat, a J.D. Vance nagyjából két hónappal idősebb, mint én, vagy hárommal, uh -huh. sőt, egy, egy hónappal, és uh, ő az Ohio Kent, Kentucky tengelyen nőtt fel, tehát ilyen hegyvidéki, rosdörvezeti uh, eljelműs. Képzeld el, hogy ott uh, létezik a fogorvosok körében, azért jutott eszembe a történet, a Mountain you fog uh, szakkifejezés, ami azt jelenti, hogy a helyieknek a, az életmódja és az alacsony tudatossága miatt annyi cukros üdítőt idatnak a gyerekekkel, már a szóvisülektől kezdve, hogy jellegzetesen ennek a térségnek a fiatal gyerekei, tehát ilyen tíz év körül már, elkezdik kihullatni a, az előső fogaikat. Vagy ha nem hullik ki, akkor besárgul, szétrohad, stb. stb. stb. Ez pontosan arról szól, és aztán továbbvezeti a, a Vence egyébként ezt a történetet, nagyon érdekes tehát, hogy ez, ez annak az egyik látványos tünete, ami az életüknek minden területére kihat, hogy az életmódjuk és az alacsony tudatosságuk miatt sokkal rosszabbak az egészségügyi értékeik. Nem csak a fog, ez csak a látványos felszín, hanem a születésfordulatú élettartam egészségben töltött életének száma. Egészen a harmadik világbeli statisztikáik vannak ezeknek a területeknek. A világ szó szerint leggazdagabb országában. Tehát az, amit te most elmondtál, az pontosan az, amiről beszélgettünk eddig. A népegészségügy az erről szól. Tehát nem a prevenció, mint általános divatos liberális jelszó, hanem arról, hogy hogyan lehet rengeteg egészséget előre levetni az emberekről az ő saját érdekükben, lehetőleg az ő saját együttműködésükkel. Például ne töltsenek Pepszit a tumisüvegbe. És azért hangsúlyoztam, hogy a Jó, most Az a kérdés, hogy ez már azt követően történik, hogy valamiért az orvoshoz fordultak, vagy azt megelőzően történik, amikor még egyébként semmilyen kirívót, vagy kevésbé kirívót nem tapasztalnak maguknak. Ez is része ennek a helyzetnek, hogy már akkor fordulsz az orvoshoz, amikor már csak tüneteket lehet kezelni, miközben egy jól működő népegészségügyi rendszer, az integrálja az alapfokú oktatásba egyébként a szülők bevonásával az egészségtudatosságra való nevelés, például elárulja a szülőknek, hogy miért áttanak a gyereknek azzal, hogyha így táplálják őt, felhívják a figyelmét arra, hogy miért kell biztosítani azt, szülő a gyerek rendszeres testmozgás legyen, ezzel miért igaz, mi hogyha ezt a család esetleg együtt csinálja. Tehát itt, itt pont ez a szemléletbeli nagyon-nagyon éles határ, hogy te megvárod, amíg ő már egy panasszal az orvoshoz fordul, most segítesz neki abban, hogy minél később forduljon panasszal, de az a az, a panasz az még ne legyen annyira ezt falált, hogy, hogy ott már csak ilyen tületi kezelést lehessen folytatni. Ismerem a korlátaimat, tehát a korlátaim ismeretében kérdezem, hogy a gyereknél ez az egészségtudatos nevelés, ez mennyire van jelen? Én nekem be kell Na, hallanom, ne, hogy a saját lányomnál ez az egészségtudatos nevelés Hát egyszerűbb, ha azt mondom, hogy nem volt jelen, mintha most elkezdeném részletezni azt a semmit, amit egyébként én megosztottam bele. Oké, rendben van. Nem öntöttem olajat a tányérjába, és nem etettem zsírral, de hogy egészségtudatos életet tanult-e az apjától, hát ezzel nem vádolnám meg magamat. Ti megvádolhatók de... vagytok-e? Csak azt kellettem mondani, hogy, hogy, hogy amellett, hogy te, mint apa, teljesen joggal feszegedtél a saját felelősségedet, itt szerintem az nagyon fontos, hogy milyen korról beszélünk. Hogy milyen? Mert a te, hogy milyen korról beszélünk, a te lányod valamivel fiatalabb, mint én, de azért nem nagyon, és azt én tudom, hogy az én gyerekkoromban azért az elég egy gyerekcipővel jár, szó szóval szerint, hogy a szülőknek arról tudásuk legyen. Pedig én ugye orvoscsaládból származom, hogy mi az, amit nagyon kerülni kellene a gyerek nevelése közben, és mi az, amit pedig nem. A, nincsenek nálunk egészségpercek, de arra nagyon szoktunk figyelni, hogy amit a gyerek szeret, vagy szeretne, arról tudja azt, hogy annak milyen következményei vannak vagy milyen a háttere. Ez egy nagyon jó példa, hogy az én kislányom nem eszik gumicukrot, aminek az egyetlen e, jól azonosítható háttere az az, hogy amikor elkezdte nagyon vágni, akkor én azt mondtam, hogy nyugodtan legyen, hogyha szeretne, de hazmutassam meg, hogy hogy készül a gumicukor. A, akit érdekel ennek a részlete, az keressen rá, YouTube-on rengeteg videót lát erről a gyerek azóta, nem kér gumicukrot, és általában is ez van, hogyha ő reggel nutellás kalácsot szeretne reggelizni, akkor megbeszéljük azt, hogy, hát tudom, hogy furcsa hangzik, de hogy ez hogyan hat az ő inzulin háztartására. és bármilyen furcsa egy gyerek 5-6 évesen, ez tökéletesen megérti akkor, hogyha egyenlő parkertként kezelve a saját nyelvén ezt elmagyarázod neki, és hogy a gyerek nem kér nutellás kalácsot reggelire. Ezek egy pici-pici apró példák, de a mindennapi élet hétköznapi normalitásában szerintem ezeket a beszélgetésünket el lehet folytatni, és már rengeteg károkozást is sikerült elkérni, és elkerülni és elkerülnél, nem beszéltünk még a képernyőhasználat kritikus kérdéséről. Igen, hát, hát azt nem Hogy. ide. Hogy ő... nem. tartod meg? Én ezt értem. Hát neurológiai fejlődését elsőrendően befolyásolja azt, hogy milyen képernyőhasználatot engedi ezzel neki, az még csak nem is a mentális egészség, hanem a fizikai egészsége akkor te támogatod azokat az országokat, amelyek 16 év alatt egyébként ezt korlátoznák, Franciaország, Ausztrália, meg jó néhány országban most már. Ezt, bocsáss, hogy ezt a WHO és az UNICEF támogatja, akiknek én hiszek, mert ismerem a kutatásokat, amikre hivatkoznak. Ezek, ezek ténykérdések sajnos. De az, hogy mi a konkrét szakpolitikai eszköz, hogy tiltás, edukáció, pozitív ösztönzés, negatív ösztönzés, az egy szakpolitikai kérdés. Ez engem is nagyon foglalkoztat, de maga a tény, hogy ez általmas a neurológiai fejlődésükre és a lelki fejlődésükre, az ugyanolyan ténykérdés, mint hogy nem az égő cigarettát egy tíz éves Jó, ez idem. könnyen lehetséges, ez a témakör a jövő héten visszajön, de most úgy fogok felbeszélgetni, hogy általában beszélgetni szoktam, tehát azért időnként elcsalinkázom, tehát, hogy akkor azok a közegek, ahol én egyébként néha megfordulok, és ahol a WHO-ról úgy beszélnek, mint valami háttérhatalmi összeesküvésről, akkor az azt jelenti, hogy időnként a WHO háttérhatalmi összeesküvés, de azért vannak olyan kutatásai, amelyeket figyelembe vehetek, vagy most amiről beszélünk, az is egy háttérhatalmi összeesküvés, csak még nem lepleztük le, vagy te még nem jöttél rá? A WHO egy, itt -empatikusan kérés, az a WHO egy globális szervezet, amely nemzetállamok, feletti bizonyos értelemben, és vannak olyan politikai reflexek, amelyek bekapcsolnak ilyenkor, hogyha ilyen szervezetről beszélünk. Ezt én politikailag meg tudom érteni. Az a tudás, ami felhalmazódik ezeknél a szervezeteknél, az egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, és érdemes a tényeket figyelembe venni. Az, hogy egy konkrét intézmény, ez a tudás becsatornázódik, és otolykor hibás döntéseket hoznak, hibásan kommunikálnak, vagy egyébként az emberi arróság más megnyilásaiak, az egy másik dolog, és egy parolik dolog, hogy mit gondolsz a nemzetek feletti globális intézményekről, ha visszamegyünk ennek a hármasnak a magjához, hogy léteznek orvostudományi kutatások, és a tudomány az úgy halad előre, hogy néha téved pontosítja a tudását, de azért alapvetően nagyon sok tudományos ugyanarra ugyanabba az irányba mutat, és ezt szerintem érdemes nagyon-nagyon-nagyon komolyan venni. Azok a szereplők, akik akik szokták kritizálni a te a az WHO-t, például az ő lagok ideológiájának megfelelően. Szerintem még ők sem szokták azt mondani, hogy a rubeola oltás az egy káros dolog. Van ugye az a széleskövése, én, én még nem, én szoktam hallgatni ezt a, a nyilvánosságnak ezt a szeretét, vannak ott COVID oltások, meg mindenféle a kapcsolatban, azért az alapvető kötelezettségvállalásuk kapcsolatos. Igen, de az alapvető kötelező oltásoknak a száz éves, száz éve bebizonyosodott pozitív hatásait ott még nem szokták megkérdélezni. Persze mindennek mindenek is. Visszatérve lehetően. a gyereknevelésre, amikor ezt a szülők megteszik ott nálatok az ötödik kerületben, akkor egyébként a szülők maguk jó példával járnak elől? Kocsás, meg mit teszek meg? Hát az egészségnevelést a gyerek irányában. Hát, hát hogyha, hogyha foglalkoznak a gyerek egészségtudatosságával, ugyanúgy, ahogy egyébként is megpróbálják megadni neki az információkat és az impulzusokat a világban való tájékozódáshoz, szerintem akkor helyesen teszik. Nyilván itt a kérdés az, és akkor ez visszavezet a VAO-hoz is, hogy itt magán emberek nem nem, nem, nem beszélünk. Nem ezt kérdeztem, azt kérdeztem, igen? hogy a szülők jó példát járnak e tettem. elől a saját viselkedésüket illetően. Van, aki igen, van, aki nem. De most rólatok Szerintem az egy. Egészségtudatosan ja, azt, azt kérdezt, hogy a szülők, hát nem ne azt kérdezt, hogy a szülők, hanem azt, hogy mi. Igen. A, hát a, igyekszünk, és vannak eddben. Van, hogy rátok szólt a gyerek, hogy vizet prédikáltok és bort isztok? Nem, de igyekszünk is elkerülni ennek a lehetőségét, hogy ugye van, egy olyan jellemző, és ez minket sem kerül el hogy úgy beszélünk egyre többet a készülékfüggőségről, a hogy mi ennek a generációnak a tagjai vagyunk, amelyik elsőként vált függővé. Tehát itt van szerintem a legjelentősebb feszültség a kívánt magatartás, illetve egészségnevelés és a saját életmód között, hogy te úgy tudod hitelesen a igen. képernyő függés veszélyeire figyelmeztetni a gyereket, hogy nem azt látja, hogy állandóan a képernyőn függsz, és mondhatod, hogy te éppen dolgozol, vagy valami nagyon fontos dolgot keresel az neki nem lesz hinteles. Én ez ebben van. próbálok nagyon szigorú lenni magammal és próbálok kevésbé szigorú lenni másokkal, de, de szerintem ez csak így lehet. De ez, ez, ez szerintem a, a mi generációnak biztos, hogy egy kihívás, mert mi a vagy nyugati korban fel, és minket senki nem figyelmeztetett, és a szüleinket senki nem figyelmeztetett arra, hogy ez egy, ez ugyanolyan függőség, mint és a az ami az a, a gumicukrot illeti, csak éppen nem gumicukor esetében, hanem mással, abban is jársz. Azt hiszem, hogy igen. Sokkal több zöldséget kellene látnia engem enni, tehát azt kellene látnia, hogy sokkal több zöldséget eszem, sokkal több otthon főzött, nem kész alapanyagból készült ételt, és ezzel próbálok dolgozni. Tehát ezen, ezen tudatosan figyelünk, hogy, hogy azért rendszeresen lássa azt, hogy otthon is lehet. Én Az lazilyen, de például a testhozgásra kintetében abban egyértelműen okay. látja azt. Egy oldalkérdés, miközben ugye ez pénzügyi-szemléleti kérdés, pénzügyi beszű szemléleti vagy fordítva szemléleti besző pénzügyi a harmadik is, az Egyesült Államok beli túlsúlyosságra mi a magyarázat? Egyrészt az országon belül nagyon-nagyon-nagyon egyelőtlenségek mind vagyoni helyzetben, mind pedig edukáció tekintetében. Tehát ezek a területek, amelyeket említettem a Vence kapcsán, egészen, egészen durva mértékben vannak lemaradva az országos átlaktól, olyan, mintha nem ugyanaz az ország lenne, és végül is hát 50 különálló állam alkotja az országot. Másrészt pedig az, amire próbáltam utalni, csak akkor félbeszakítottál, hogy Hocsánat. itt egy... Nagyon kényes, semmi, gond, itt egy nagyon kényes egyensúlyt kell megtalálni az állami beavatkozás és az egyéni szabadság tisztelete között, és az, az Egyesült Államokban különösen érzékeny kérdés. Tehát ott van egy nagyon-nagyon jól működő népegészségügyi rendszer, egy nagyon adatalapú, korszerű szemléletű tényleg egészen szerű népegészségügyi rendszer, de van egy olyan állam, amik azt gondolja, hogy egyébként az emberek hétköznapi döntéseiben neki beavatkozni a szigorúan tilos különösen szövetségi szinten, és így szövetségi szintű beavatkozásokról beszélném. Tehát én azt mondanám, hogy, ez, hogy az egyenlőtlenségek és ez a politikai-kulturális sajátossága az, ami például, mert persze hát a jólét, hogy egy harmadikat is hozzávegyünk, ami, ami ebben a, ezekben a számokban közrejátszik, de hogyha az országnak az átlagos születéskorváltó élettartomát nézed, akkor, akkor nincs ilyen országos szintű leszakadás, ami önmagában is beszélés. Magyarországon te az elmúlt időben tapasztaltál olyan tendenciát, amikor a kormányzat, vagy annak valamelyik ágazata hangsúlyt fektetett nem rövid távon, hosszú távon arra, amiről mi most beszélgetünk? Uh, attól függ, hogy, hogy mit értünk. Hát figyelj, meglehetősen alatt, széles lett a spektrum, mert ugye ez a képernyő használattól az egészségtudatos életmódig terjed, de hát az egészségtudatos életmód az nálad kiterjed a képernyő használatra is. Tehát itt az étkezéstől kezdve a tömegsporton át a képernyő használaton keresztül ki tudja, meddig terjedhetne. De, az... Értem a kérdést, értem a kérdést több, több dimenzió, ugye ez egy nagyon komplex, nagyon. Terület, de hogyha azt kérdezed, hogy történtek-e nagyon jó dolgok, akkor azt mondom, hogy igen, és mint Magyarországon általában, ezek nem rendszer szintűek voltak, és nem voltak következetesen végig. Mit Egy nem vettem adva? észre? Azt nem vetted észre, mert nincsen iskolás forró gyereked már, meg bölcsődés gyereket, hogy elméletileg a magyar közoktatásban a táplálkozásnak a mienségére arra nagyon odafigyelnek. Ez azt jelenti, hogy, hogy megvan szabva az, hogy milyen egészségtelen adalékanyagokat tartalmazó élelmiszereket nem lehet menzákon például adni. Milyen alternatívákat kell biztosítani akkor, hogyha valaki húsmentesen szeretne étkezni? Nálunk a szovadában vannak ilyen zöldséggyümölcs hetek, amikor, hát a szülő gondoskodik róla, hogy mindig legyen friss gyümölcs, friss zöldség. Tehát vannak ilyen intézkedések. Én mindenkinek ajánlom egyébként a jelenlegi egészségügyi államtitkár bizottsági meghallgatásának a, a visszakeresését. Ennek van leírata, ami elérhető az interneten, ahol, ahol gyakorlatilag erről a szemléletről beszél, nagyon holisztikus szemben, szerintem szerű, hogy elmondja, hogy ő, ő, ő mit, tenne, mit tervezze ezen a téren, és mindig ott van aztán a politikának a hétköznapi gyakorlata, ahol ezek a hosszú távú szempontok, ezek vagy ilyen töredékek maradnak, vagy pedig a politika helyében háttérbe szorulnak. De mi szorult itt? Ha, na, szerintem, az egy, szerintem egyébként az egyik legfontosabb ilyen beavatkozás az a dohányzás köztéri betiltása, vagy részleges köztéri betiltása, ez egy, ez egy, ez egy több fontos intézkedés volt. Itt is más kérdés az, hogy mennyire következetesen hagyják ezt végre és akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy a párika szabadság szabadsága az hogyan illeszkedik ebbe a keretrendszerbe. Szóval nagyon magyar az egész történet, én azt sem mondanám, hogy semmi nem történik, mert ez hadugság lenne, és azt sem mondanám, hogy ez már egy korszeri, holisztikus személeti népegészség. Maga az Egyesült Intézet alkalmasnak látja, vagy látná magát arra, hogyha egy ezzel kapcsolatos kampánynak a Irány, vektoraira volna kíváncsi a megrendelő, hogy akkor ezeket rendelkezésre bocsás? Hát nem, hogy alkalmasnak találná magát erre, hanem már részt vettünk helyi szinten ilyen típusú kampányokban. Tehát gyakorlatilag életekmentéséhez sikerült hozzájárulnunk. Most is dolgozunk egy hadsoroló projekten, tehát nekünk ez állandóan egy, egy, egy aktív. De ez lehet szerintunk. időszakos, hiszen amiről mi beszélünk, az nem eh, 2026 januárjára vagy februárjára vonatkozik. Az úgy olyan De ha arról beszélünk, hogy van egy 30 ezerfős 30 ezer település, ahol legalább a legnagyobb kardiovaszkulális kockázatokat szeretnéd, kiszűrni egyrészt, másrészt a tudatosságot növelni, az már egy nagyon jól behatárolható és gyors eredményt hozni tudó történet. Tehát ezért mondtam, hogy ennek nagyon-nagyon sok szintje és ez van, és van ennek olyan része, ami aktívan dolgozunk nyilván külső szakértők bevonásával, de még önkormányzati szinten vagy munkahelyi szinten is rengeteget lehet tenni ezekben a, a, az ügyekben. Némileg eltérítettél attól, amiről én beszéltem volna, de lesz még rá időnk, hogy folytassuk. Azt árulod el, hogy mindaz, amiről beszélünk, különböző korosztályokban, beleértve, hogy Magyarország mely részéről beszélünk, bár Magyarország nincs akkor, mint az Egyesült Államok. Tehát látjuk-e azt, te látod-e azt, hogy mennyire épül be különböző generációk tudatában? Mennyire van jelen, Igen. és aztán ez egy másik kérdés, hogy mennyire tartja be Abszolút látszik, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy bár kicsi az ország, ugyanezek a szakadékok ugyanúgy megvannak Magyarországon, sőt, úgyhogy, úgyhogy ebben összevethető Egyesült államokkal, és igen, mint szinte minden területen itt is van egy lassú, generáció átívelő, ha úgy tetszik, fejlődés, de legalábbis változás. És a... nincs eleve már meg itt... az a magatartás, hogy rá legyint, hogy hát, ez hülyeség. Én ellenkezőleg. Azt lehet látni, és szerintem én ezzel számítok a saját életünkben is, hogy, hogy az a generáció, amelyik most ezeknek az információknak extrán kitéve növekszik fel, a száma fogja kérni tőlünk majd annak idején, hogy nem tudom én, miért ennyi húst, vagy miért ennyi feldolgozott ételt. Tehát én most nagy nagyhősíjesen elmondtam, hogy milyen nagy előfeszítéseket teszünk, hogy változtassunk. Biztos, hogy ennek meg lesz majd az a, Másik oldali számon kérdés, hogy miért nem tettünk eleget, én ebben egészen, egészen bizonyos vagyok. Mert hogy nem teszünk eleget? Mi, persze, persze. Hát az ember megpróbálja, nem az ember, én megpróbálom megtalálni a középutat, a kiinduló helyzet és a, a célfelé vezető útnak a, a, az ember közeliségében, és ez valószínűleg viszonylagosan nem lesz majd elegendőnek ítélve, de legalább megpróbálta az ember is. Meg, meg elkövet a saját hibáit. Van ennek egy arányszáma, hogy a lakosság egészségtudatos életmódja az éppen mekkora? És hogy vannak, mi jár együtt? Vannak közvetett indikátorok, bár egyébként borzasztó az adat hiány, tehát nincsen mondjuk Magyarországon rendszeres módszeres táplálkozás kutatás, ami iszonyatosan fontos lenne és nem egy a tudomány, de vannak közvetett indikátorok, a, az embereknek az elhízottsága, a rendszeresen testmozgást végzők, alkoholfogyasztásnak az aránya, a aránya, alkoholbetegek aránya. Tehát nagyon sok ilyen indikátor van, amiből lehet következtetni az egészségtudatosságra, és ezek nem, nem egy nagyon pozitív képet festenek a magyar társadalom tudatosságára, De hát miért is festenének, hogyha egyébként a közoktatásban az egészségre nevelés, az, az például gyakorlatilag egyáltalán nem kap helyet. helyet. Innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Szervusz. Szia Gábor, Gábor hallották, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatóját. Én élveztem, remélem, hogy önök sem voltak ezzel másféleképpen. Most pedig kapcsolom a közigazgatási minisztert. Igen. Boldog új évet. Boldog új évet. Um, valamiről lemaradtam. A 2022-es választások előtt arról beszélt, hogy 65,3%-ban ért egyet a Fidesz politikájával. Azóta növekedett ez az arány. Válasz nem, ez mindig állandó. Ez egy vicc. Igen, ez egy, ez egy részebből egy vicc, az újságírók pedig attól függően az érdekeik, hogy kívánják, komolyan veszik, vagy viccnek veszik. Tehát egy, talán emlékszik rá, vagy nem csak emlékszik rá, Igen. volt egy olyan időszak, amikor állandóan azt kérdezgették tőlem, hogy én hány százalékban értek egyet a Fidesz oh, Nem, nem kell, hogy erre visszaemlékezzek, mert ez a jelen Jó. És így van. Igen, tehát teljesen nonsense kérdés, tehát teljesen nonsense kérdés, és mivel a kérdés fiktív, ezért vagy nonsense, azért én nonsensz választottam. De nem lenne el. sokkal nem jobb ön az ön számára, hogyha azt kérdeznék, hogy a Fidesz mennyire ért egyet önnel. Tehát, hogy nem önkering a <gül> Fidesz körül, kérdés. hanem hogy a Kicsi Fidesz kering kérdés. ön körül. De nem ez ez képű választ, egy kis Én ezt kis értem, de hát figyeljen, azért beszélgetünk, hogy megkülönböztethetők legyünk más beszélgetésekhez képest. Tehát ez akkor én legközelebb valami fő azt fogom kérdezni, hogy ön mennyire ért egyet Navracsis Tibor világképével. Egyébként ez egy jó kérdés lenne, kíváncsi lezik a válaszolva. Igen, hát ezt majd tájékoztatni fogom. Uh, tehát ez a 65-3, ez gyakorlatilag egy hasra ütött szám, semmilyen jelekvisége nincs. Semmi jelentősége nincs, semmi jelentősége nincs. Ez azt jelenti, ami szerintem én, én nem hiszem, hogy vagy nem tudom. Jó, csak érzem, az a helyzet, hogy hát, további hiszem. két kérdésre is válaszolt. Egy miniszternél ez nem Mest túl magas te. szám, illetve minek szól a maradék 34,7? hát az egészet elüthette volna azzal, hogy fiatalember, kedves Bitner, Dániel, ne vegye már ezt ennyire komolyan. Igen, de én értem, hogy ő ebből ki akart valamit hozni, és akkor segítettem neki ebből valamit kihozni. Értem. Hát jó. És ez egyébként nem, tehát még Fedi is a valóságot nagyjából, tehát tényleg így, kb. a dolgok kétharmadával. Egyet értek, egyharmadával kapcsolatban, pedig fenntartásainkban, ugye végs fenntartásainkban. Szoktam egyeztetést végezni az ő sajtófőnökével, és ezt nem hiszem, hogy le kéne tagadni, és ő arra hívta fel a figyelmemet, hogy azért ne bízzak abban, hogy a most következő fejezet az nyolc óráig kitart. Tehát én számtalan dologban készültem Nagracsi Tiborral kapcsolatban. Déványes Gergőről van szó, hogy azt kérdezem öntől, hogy értelmezhető-e, illetve mennyiben nem tartozik önhöz? Hogy folytassuk azt a fajta beszélgetési stílust, amit elkezdtünk. A kormány 15 15.2026. február 3-ai kormányrendelete az Alkotmánybíróság bl -bl -bl végzés alapján szükséges veszélyhez érti szabályozásról. a Igen. Ugye annyi, azt mondom, hogy annyiban tartozik hozzám, hogy a tárgya az, önkor, egy, az önkormányzatok, annyiban nem tartozik hozzám, hogy az önkormányzatok finanszírozásával uh -huh. és Tudom, a, a kapcsolatos. Műstérium. Így van, igen, igen, igen. Ez mennyire egy ilyen köztes terület? Ugye ez nem, nem kizárólag... Mennyire most... köztes terület? A... Nagyon de... köztes terület, amit... Jól mutatja az is, hogy ez a legproblematikusabb része ma az önkormányzati rendszernek. A, mert a finanszírozás, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy mi viszonylag könnyű helyzetben vagyunk a, az önkormányzatokkal kapcsolatban, mi vagyunk az jó jófejminisztérium, akivel így le lehet ülni, beszélni, mi igazat is adhatunk az önkormányzatoknak, de nekünk magunktól nincsen pénzünk hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium az igazán kemény tárgyaló partner az önkormányzatok számára, és számunkra is, mert ugye sok esetben például szolidaritási hozzájárulás, amikor mi megértjük az önkormányzatok aggájait ezzel kapcsolatban, akkor mi sem tudunk mást tenni, mint hogy átülünk a másik asztalhoz, és egyeztetésre hívjuk a Nemzetgazdasági Minisztériumot, akinél a kassza kulcs. És aztán, hogyha ők azt mondják, hogy igen, igen, ők értik ezt a problémát, de. Költségvetés szempontjai kell érvényesíteni, hogy nem tudom, bocsánat, akkor gyakorlatilag mi, mi ott vagyunk, hogy nekünk ebb, ebből a szempontból nincsen eszközünk, hogy érvényesítsük a saját akaratunkat. Tehát egy problematikus határterület. Ez ugye egyszerre szemléleti, és egyszerre pénzügyi, tehát egyszerre elméleti, és egyszer egy praktikus gyakorlati kérdés. Igen, igen, igen. Én azért, azért próbálkozom azzal, hogy, hogy akkor ne a... Ugye... Az önkormányzatok egy része kifogásolja magának a szolidaritási hozzájárulásnak a mértékét is. Egy másik része pedig ehelyett vagy emellett azt kifogásolja, hogy nem látják, hogy a pénz hogyan, hogyan, hogyan válik tényleg szolid, a szolidaritás részévé, tehát hogyan megy felzárkoztatandó térségek felzárkoztatására és ezért a, a mi javaslatunk ez a versenyképes járások, hogy nézzük meg. Ott pontosan nyomon követhető, hogy a szolidaritási hozzájárulásba befizetetünk. Oké, okay, de ez még hasznassuk. kérdésként sose hangzott el, hogy a versenyképes járások program, illetőleg a szolidaritási hozzájárulás, azok rokonok, azok a testvérek uh, nem, nem hangzott, de ez egy ilyen ígéret, igen, hogy hogy amennyiben a versenyképes járások program sikeres, akkor... Az uh, ennyi likvázi a, a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos intézményrendszert? Ma még nem, de a jövőben megállapodás van kormányon belül arra, hogy fokozatosan igen, tehát a szolidaritási hozzájárulást fokozatosan vezetnénk át a versenyképes járások programba, és ezáltal követhető lenne a befizetők számára is, hogy a pénz egy része visszamegy a saját térségbe, ahol befizették, egy másik része pedig valamelyik felzárkoztatandó térségben. De a versenyképesség. ezt, ja? ezt kezelné a problémák egy részét. Az összegszerűséget nyilván nem, meg az arányt nem, de azt az egyébként jogos észrevételt, vagy jogos igényt, hogy a, az önkormányzatok tudják, hogy mi lesz az általuk befizetett pénzzel, ezt tudnák kezelni. Ugye ez visszavezet egészen odáig, hogy vajon milyen mértékben megoldott, megoldatlan az önkormányzatoknak, az önkormányzatoknak úgy nagy általánosságban a finanszírozási helyzete. Hiszen itt, eh, hiszen itt arról van szó, hogy egyfelől van, másfelől vannak elvonások, és ahol egyébként az érdeklődés nagyjából megszűnik, mert nem értik az emberek, és nem is elvárható tőlük, hogy érdeklődést mutassanak iránta. Az, az, hogy, hogy történik az, hogy valami valakinek a rendelkezésére áll, de különböző fejlettség és egyéb mutatók arányában neki befizetési kötelezettsége van, amit ő vitat, mert azt mondja, hogy ez meghaladja az ő erejét, aztán eljutunk oda, hogy annál többet nem lehet elvonni, mint amit egyébként kap, és itt nagyjából az emberek érdeklődése megszűnik. Az egy másik kérdés, hogy attól persze még egy égető, kérdés marad az önkormányzatok számára, mert az önkormányzatok nem abból élnek, hogy az emberek mekkora érdeklődést mutatnak a tevékenységük iránt, hanem az, hogy ők hogyan tudjanak létezni, de ami az ön szempontjait, és az önkormányzatok szempontjait illeti, azoknak nem ártana egybeesniük, függetlenül attól, hogy részletekben eltérhetnek, de jelenleg nem részletekben térnek el. Hát igen, itt az évek során annyi szempont épült egymásra, vagy rakódott egymásra, aminek köszönhetően egészen bonyolultá vált az egész. Nem lehet szenszer. tiszta helyzetet teremteni? Hát biztos lehet. Tehát a, a, csak elmondok egy példát. Figyelj. Ez az adóerő. az adóerő. Ugye ez gyakorlatilag egy, az igazságossági elvet akarná behozni az önkormányzati rendszerbe, amikor azt mondja, hogy a feladat finansz... tehát amikor az önkormányzat ellát egy feladatot, annak az ellátásához hozzájárul az állam is valamilyen mértékben. De hogy milyen mértékben járul hozzá az állam, az attól is függ, hogy milyen erős a gazdasága az adott település. Ugye ez egy igazságossági, vagy méltányossági szempont, fogalmazunk inkább így. Tehát azt mondjuk, hogy a gazdagabbak, Szegényebbeknek vagy szegényebb településeknek. Nagyobb arányban járul hozzá az állam a feladatellátásához, a gazdagabbaknak kisebb arányban járul hozzá. Mert ha egyenlő lenne a feladatellátás finanszírozása, akkor joggal mondhatják a szegények, hogy miért, ka, miért kap a gazdag is ugyanannyit, mint mi, amikor ő neki több pénze van. Ezért aztán az idők folyamán megszületett ez a mérdányos megoldás. De ez ma már egyrészt maga az adóerő, is vitatott. Mondok, mondok egy konkrét települést, Szikszó, ahol ott van a Hel nevű energiaital igen. gyártó cég, és ami bivajerős adó adóbefizető. Ebből adódva a Szikszó egy jó módon városként van eltönyvelve úgy a, a, az önkormányzat rendszeret belül, hogy közben a a maga a város egyes részei is, és a, a kistérség, a környező települések messze a szegénységi küszöb környékén vannak. Tehát jó van az országos átlag vonatlan. Erre ugye joggal hivatkoznak az ottaniak, hogy hát csak azért, mert ott van a hell, ez nem, hív, ez nem húzhatja föl annyira az adatokat, hogy emiatt kevesebb pénzt kapjanak, hiszen ők nem részesülnek mondjuk a hellnek a, a nyereségében. Mások pedig azt mondják, hogy igen, de ott legalább van egy olyan jövedelmező cég, ami valamilyen fényt jelent a gazdasági növekedés szempontjából. Tehát a, Rengeteg ilyen szempont van, ami, ami nagyon nehezen, teljesen, mértányossá nem tudja tenni az önkormányzati rendszer finanszírozását, viszont abból adódóan, hogy a törvényalkotó vagy a jogalkotó is mindig kísérletezik azzal, hogy mértányosabbát tegye, ez egy különböző pót és pót-pót megoldások jönnek be az évek során, aminek következtében egy idő után gyakorlatilag átlátvatosan válik az egész finanszírozási rendszer. Lehet egy nagyon egyszerű rendszert azt mondani, hogy azt mondjuk, hogy nem tudom én, kötelező az idős látás az önkormányzatoknál, erre idősönként 5 forintot, idős személyenként 5 forintot kap egy önkormányzat. De erre azt fogják mondani, hogy óriási a különbség győr, és mezőkovács házak között anyagi lehetőségeit illető. És igazuk, és megint kezdődne el olyan játék. Hát igen, Tehát, ez az, ami... Igen. És ez csak egy része, hát csak az... hisz, ez csak egy része mert ugye, amikor arról van szó, hogy a finanszírozást illetően különböző elvonások vannak, és aztán pedig különböző támogatásokat azért nem kap meg egy önkormányzat, ez általában budapest kapcsolatban szokott felvetődni, mert neki tartozása van, és ezért ezek az összegek, mint például a tömegközlekedés támogatás. Így vész el, mert közben mást tartozásait ebből fedezik, ott elnézést, ha pontatlanul fogalmaznék, ez már egyébként kifelé csak azok számára értelmezhető, akik olyan érdeklődést mutatnak az önkormányzatok finanszírozása iránt, amely egyébként a hétköznapi mértékben nem indokolt. Igen. Vagy mondjuk ezt, hogy például a adót a cég székhelye szerint fizette a cég az önkormányzat. Nagyon sok olyan szég van, én hármat is tudok az Tudom, én választókerületemből. Ha, ha, ha, hallgattam az ezzel kapcsolatos beszélgetést, ott van, Na, de kívül Budapesten, Budapesten van. van. Igen. igen, és ott fizet, Igen. Tehát témával, de ezeket hogy lehet kiegyen? Tehát ezeket nagyon, tényleg nagyon nehéz, Itt nem arról van szó, hogy rossz emberek kiakarnak szúrni az önkormányzatokkal, hanem egészetesen próbálunk próbálnak a mindenkori döntéshozók olyan szabályozási környezetet teremteni, amivel ezeket a, az, az általános és átlagból állandóan kilógó példákat is valahogyan tudják méltányosan kezelni. Ezt nem mindig sikerült, ebből jön mindig a mély felháborodás, hogy ez nem lehet igaz, hogy ennyire ostobák irányítják a magyar államot. Ez nem, csak nehéz, a, nehéz az nincs. Nem ártana időnként ezt úgy elmagyarázni, hogy közben az ellenérdekelt fél is ott van, és nem összevesznek, hanem egész egyszerűen kifelé nyilvánvalóvá teszik azt, ami egyébként külön-külön talán érthető, de külön-külön se feltétlenül, mert ezek olyan apróságokból állnak, ami iránt már nem mutathat valaki érdeklődés, mert nem, nem tartozik a hétköznapi életében. Ugye maguk, javak, az önkor... a maguk az önkormányzatok azt, hogy ez a folyamat megálljon, visszaforduljon, lelassuljon, az igazságszolgáltatást veszik igénybe. Hogy az igazságszolgáltatás ezügyben hányféle fórumon, hányféle döntést hozott, ezt most nem fogom felsorolni, miközben természetesen a dolog lényegét jelentős, tehát a, a dolog lényegéhez hozzátartozik, a kúriától a törvényszéken át egészen az alkotmánybíróságig, hiszen Budapest esetében a szolidaritási hozzájárulás fizetése, felfüggesztése, vitatása a legkülönbözőbb bírósági fórumokat megjárta ezeken a döntések, azok a döntések, amelyek megszületnek, azokat is másféleképpen magyarázza. A főváros másféleképpen magyarázza, a kormányhivatal másféleképpen magyarázza az állam, vagy az állam megszólaló képviselője, ez se teszi könnyűvé egyébként a néphelyzetét a tekintetben, hogy aki nem végzett jogot, el tudja dönteni, hogy kinek van igaza. Én most ebben nem merülnék el, mert ez olyan, tehát meg, meg lehetne tenni, de Rajtunk kívül valószínűleg senki se követne bennünket. Ha megkérdezhetem mindenféle előjel nélkül, hogy mi szükség volt erre a veszélyhelyzeti szabályozásra, amiből elindultunk nagyjából egy negyed órával ezelőtt, akkor miközben ezt nem ön, de méghozzá még nem is a, a, a, a, a nemzetgazdasági miniszter, hanem maga a miniszterelnök jegyzi, meg tudná-e mondani, mi szükség volt? Um, a, a, a, a, azt hiszem, hogy a szükség abból adódott, pontosan azokból a vitákból adódott, amikre ön is utal, ami a szolidaritási hozzájárulásnak az alapvető természetével kapcsolatban áll fenn. Um, és uh, ugye a, a kérdés az, hogy miközben a, a köznyelvben sokszor, sokan így is hívják, és, ala, és alapvetően adóként könyvelik el a szolidaritási hozzájárulást Nem az. véletlenül. Hát igen, ez az, hogy nem véletlen a hozzájárulása neve, mert a kormány álláspontja szerint, hanem ez egy másfajta a kis következtében kiszabott hozzájárulás. És ezen folyik a vita, ez, ez egy jogi vita, valóban egy abszolút zárt jogi vita, de ez alapján már indultak perek is. Igen, és nem a... is kevés. Így van. Na most éppen azért, hogy, a, hogy ebben az időszakban, amíg ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság végleges döntését meg nem hozza, és gyugvó pontra nem jut az értelmezés kérdése, addig ne legyenek újabb perek, amik, amik eldönthetik magának az értelmezésnek a, a kimenetelét is, ezért született ez a beszéljező Én tudom, hogy ön nem igazságügyminiszter. Azt is tudom, hogy nem miniszterelnök. De azt kérdezem öntől, hogy abban a folyamatban, ami e tekintetben zajlik az igazságszolgáltatásban, mely szerint ugye önkormányzatok különböző eljárásokban vitatják a szolidaritási hozzájárulás kifizetését, mértékét, egyebet és nem ismétlen meg azokat a mondatokat, amelyekről korábban volt szó, jó-e az, vagy nem is azt kérdeztem, hogy jó. Tehát én próbálok úgy fogalmazni, ahogy, amiben nincsenek ilyen részletek. Szóval, hogy mi értelme van ezt az igazságszolgáltatási folyamatot, amelynek volt valamikor egy eleje, amikor elkezdődött, és jelen pillanatban nem tudjuk még, hogy hol van a vége, hiszen újabb és újabb eljárások indulhatnak. Ebbe miért szól bele egy külső elem, korlátozó szándékkal, miért nem bízza ezt az egészet az igazságszolgáltatásra? Miért nem hagyja abban a menetben folyni, ahogy eddig folyt? Hát, uh, ha nem akar, ne válaszoljon, csak ez számomra ne, Nem, nem, egy... Az, nem nem akar, nem biztos, hogy, tehát, hogy mondjam, a szempontból én is csak, szerintem szóval azért, azért kell valaszlalni, mert a költséget és érdekeit védeni kell. Így súlyos tízmilliárdokról van szó ami a költségetés szempontjából nem mindegy, hogy így vagy úgy dönt egy, egy bíró. Másrészt, anélkül, hogy én a bíróságok működését bármilyen szempontból is kommentálnám, ez hogy ez nem Így van. De ezek olyan bonyolultságú ügyek, amelyek megkövetelik a, tehát a bírónak egy olyan ügyben kell döntenie, ahol, ahol ugye egy, egy rendkívül bonyolult ügyben egy önkormányzat és egy kormány egy missal, ami azt is jelenti, hogy a bírónak egy kicsivel több információval vagy több szakértelemmel kell rendelkeznie, mint az egymással szemben felsorakozott önkormányzati és kormányzati szakértőknek. Ami szerintem nagyon nehéz. Tehát ez emberileg, emberileg megoldható úgy, hogy azt mondja a bíró, hogy, hogy utánaolvas és két évig tanulmányozza, hogy doktorit végzesz lehetődni, és a többi. Vagy a másik, hogy úgymond az általános jogérzetében bízva hoz valamilyen döntést. Ami pedig ugye életveszélyes, megint csak. Nagycsövetési szempontból, jogbiztonsági szempontból, és a többi. És én szerintem ezeket a helyzeteket akarta kikerülni a, a kormány. Igen, Hozzavagy de ezt menet közben megállítja. tette, tehát ugye elvileg létrejöhetett volna ez a szabály akkor, amikor a szolidaritási hozzájárulás megszületett, és akkor kimondhatta volna egy jogszabály, hogy márpedig ez nem peresíthető. De az, hogy valahol Igen. a folyamatnak ki tudja milyen pontján, mert azért ezt nem lehet megmondani, hogy ez most az eleje, a közepe vagy a vége, hiszen egy folyamatot nehéz így szemlélni. Valaki beavatkozik arra én nem találok, értem azt, amit ön mond, de ez mégiscsak az én szemembe beleszólás az igazságszolgáltatás életébe. Ez, így van. A, a, miért az pont most? Nem tudok beszámolni. Nem az elejéről nem tudok, ezt a politikában, ez a kérdés, <gül> miért pont most, miért pont ők, miért pont akkor, ez mindig felmerül. Tehát az elejéről nem tudok beszámolni, mert én nem voltam, szerintem, én kokin voltam Brüsszelben, amikor a szorulatási hozzáállás, mint ötlet és mint jogintézmény megszületett. Nem tudom, de nem ismerem a körülményeit. Szerintem a pénzügyminisztérium környékén kell ahhoz keresgélni, hogy, hogy valaki ezt megtudja, hogy miért, miért és miért ilyen megoldással született a szorulatási hozzáállás. Mert gyakorlatilag a kezdettől fogva senki sem elégedett. A kormány nem elégedett, mert. Nem elégséges a befizetési arány és hozzáállás. Az önkormányok nem elégedettek, miközben az adók túlnyomó többségét lenyelik, ezt nem tudják lenyelni. Tehát most ez, ez látszik, hogy ez így, így, ahogy van, ez így nem jó. Hogy miért most? Szerintem azért, mert akkor, amikor a szolidaritási hozzáállás ötlete és jogintézménye megszületett, akkor nem gondolták, hogy. De mondom, hogy csak találgatok, hogy ez ilyen vihart fog kavarni, hogy az ügyek e így fognak zajlani, és hogy, és hogy ilyen döntések születnek, és lássuk, ilyen tempóban zajlanak a perek. Én ezért gondolom, választási időszak előtt vagyunk, a most a az elkövetkező időszakban a mindennek politikai jelentősége van, egy látszólag teljesen politikailag semleges jogalkalmazói döntésnek is. És szerintem ebben akar most szünetet tenni, vagy elérni a kormány. Hogy ezzel beavatkozik az igazság szolgáltatási értebe, az most kiderül, ugye amennyire én láttam, a bejelentették a bírák, hogy ők maguk részéről nem állítják le ezeket a pereket, és nem függeszték fel, hanem ugyanúgy mennek tovább. Következően képen, itt lehet, hogy volt egy kísérlet a beavatkozásra, a jogalkotáson keresztül, ugye nem vigyett administratív, módon, hanem a jogalkotáson keresztül, de az igazságszolgáltatás pedig azt mondja. Igen, igen még nem tük, tudjuk, nem, hogy ez egyébként csinál. hova vezet, de azt kérdezem Öntől, hogy ez nem csak az eddig kezdeményezett eljárásokra vonatkozik, és új eljárás viszont már ezen rendelet alapján nem indítható? De, de hát az eddig elkezdett eljárásokat is folytatni, tehát hogy folytatni fogja az eddig eljárásokat. Én szerintem ott önmagában azzal, azt nem mondom, hogy nincsen probléma, de az egy jogilag kevésbé problematikus, hogy ez egy új eljárások... Én ezt értem de egy közben, hogy egy Gulyás Gergely a kormányiforin is azt mondta, hogy szerinte ez nem így van. Tehát az a kérdés, hogy a kormányzatnak az a szándéka, vagy a miniszterelnöknek az a szándéka, hiszen ő szignált ezt a kormányrendeletet, amely egyébként az ő fejében volt, és az, ami ehhez képest kialakulni látszik, ez mennyire kvadrál, ez mennyire jogi, mennyire nem jogi kérdés. Már azt, hogy a bíróságok azt mondják, hogy ők pedig folytatják. Igen, kell, igen. Hogy... igen, igen, igen. Hát Hiszen persze, látható módon legyen, a politikai jogi... szándék az volt, hogy ilyen mondat ne legyen. Ez egy jogi és politikai kérdés, de nagyon kevés olyan jogi kérdés, ami nem politikai Értem kérdés, csak, hát, ugye a bíróságokról az feltételezik, hogy nem politizálnak. Ezt feltételezik, persze. De hát nézem az amerikai Egyesült Államokat, ahol teljesen bevet dolog, hogy a bíróságok politizálnak. Tehát az a hatalmiák, Akarnénk, de nem tudok, tehát nem, nem tudom. Tehát, tehát ezt, ezt, ezt egyetül a rendelet aláírója tudná megválaszolni? Ennyire erővel a durumbúza szabványának az összetövőt is kérdezhetnék. Jó, tőle. magyarul, hogy a rendeletnek az aláírója tud erre válaszolni, hogy ő mit szeretett volna ezzel elérni. nem megfogalmazom, megfogalmaz, ő valószínűleg azt igen, hogy álljanak le ezek a perek a további döntésig. Igen. A, az, hogy ez egyébként visszaható hatályú, annak van a -e jelentősége? A kérdés magában foglalja, hogy ön szerint van nem, a, jelentősége, nem, nem, a jelentőséget én... tulajdon... De hát mindennek a jelentősége, a jelentőséget tulajdonítunk neki. Ha senki nem teszi szóvá, akkor nincs jelentősége, nem válik jelentőség. Ha szóvá teszik, és ebből politikai ügy lesz, vagy politikai vita lesz, akkor van jelentősége. Van-e jelentősége annak, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel valamint ezek magyarországi következmények elállítása? És így tovább, és így tovább. Ez szerepel egyebek közt az indoklásában, annak, hogy erre miért volt szükség. Tehát ez a, ez a veszélyhelyzettel kapcsolatban, magyarul, ha ez nem lenne, akkor lehetséges, hogy ez a kormányrendelet se lenne, vagy ilyen kérdéseket ne fel, mert hova kezdődnek a mondatok? szerintem. Szerintem ez inkább annak köszönhető, hogy törvényi szabályozás most nem lehetséges, mert az országgyűlés nem ülésezik, ezért nem akarták összehívni az országgyűlés rendkívüli ülését, hanem egy soron kívüli eljárásban. Ugye ennek is megvan a maga módja, mert ezt követően az országgyűlésnek majd el kell fogadnia, jóvá kell hagynia, vagy, vagy nem a veszélyhelyzeti kormányrendeletet, és ez gyakorlatilag egy olyan. Jogi szükségmegoldás, ami majdnem minden más országban is létezik, csak nem rendkívüli eszközként, hanem ott rendes eszközként. Annyit áruljon el még, hogy ez egyébként a kormány programján szerepelt? Hogy, hogy, hogy a kormány? Tehát, hogy, szerepelt, ezt, szerepelt, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez kormányülésen volt erről szó? És szerepel az napirendünk pont Ilyenkor szavaz? Nem, általában, általában a kormányüléseken nincs szavazás, hanem addig vitatkozunk, vagy addig beszélgetünk, amíg konszenzus nem alakult ki. Megosztja velem, vagy nem osztja meg, hogy ezzel a vitával kapcsolatban ön mit képviselt? Nem, kell minden, nem, én nem szóltam hozzá ezen a napironi ponthoz. mindenki kérdez... szól hozzám, minden napironi pont hoztam. Azt kérdezem öntől, hogy az ön eh, helyzetét a lendő önkormányzati törvényel kapcsolatban, és most választások, egyebek, ezek most mind gondolatjelben vannak. Miközben természetesen onnan, bármikor ki tudnak jönni, így gondolatjel nem fogja tudni őket bentartani. De azt legyen szó, és megmondani, hogy az ön pozícióját mennyire befolyásolja, vagy mennyire fogja befolyásolni, az önkormányzatokkal, az önkormányzati szövetségekkel az, amiről mi eddig beszéltünk, vagy abban bízik, hogy ez kihagyható? Nem, nem bízom abban, hogy kihagyható, mert hogyha valaki ezt szóval akarja tenni, akkor miért? szóvá. Hát egy, mú, nincs, de a mi kapcsolatunk az nem egy harmonikus kapcsolat, ami szeretett, és, és akkor mosolyogva egymás kezét fogva ülünk egymás mellett a, az egyeztetéseken, és dicsérgetjük egymás, hogy De most nem erről beszélek, hanem majd az önkormányzati szövetségekkel való De az ez folyamatos. Nem, nem, hát ez is egy vitapont lesz majd nyilván. Hát ők ezt föl fogják hozni. Én a kormányzati álláspontot képviselem, én nem arra szerződtem, hogy meg az önkormányzati szövetségek sem arra szerződtek, hogy szeretgessük egymást, hanem arra, hogy megvitassuk a kérdéseket. Tehát ez nyilván egy vitapont lesz majd. H nem tudom. Majd, Ugye az önkormányzati szövetségek egy jelentős részével már találkoztam a soron következők, lehet, hogy felfogják hozni, de lehet, hogy nem, mert ez egy, ez, hát amiről mi beszélünk idő időtávját tekintve teljesen más. Egyedül a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Gémesi György ők voltak olyanok, hogy nem voltak hajlandók beszélni az önkormányzati rendszer, hosszabb távú átalakításáról, mert úgy gondolták, hogy 2026-ot kell megoldani, 2026 pénzügyi gondjait. Én pedig mondtam, hogy akkor ezt nem, nem jó emberrel ültek le tárgyalni, mert én, amit tudok tenni ez az a rendkívüli kiadások finanszírozása, meg a Viszmajor, tehát a természeti katasztrófák finanszírozása, a többi nem rajtam múlik, hanem a nemzetgazdasági miniszterel finanszírozás tekintetében. Az összes többi egyébként, közép és közép, mondjuk így, egy középtávú uh, átalakításokról beszélt velem. Tehát nem, ő, ez nem kerül szóba. Ön azt feltételezné, hogyha nagy Nagymártonnal beszélgetnék, ő nagyjából hasonlók féleképpen nyilvánulna meg, mondván, hogy ezt a miniszterelnök hozta ezt a döntést, és habár önök között egy határterület, mint nemzetgazdasági miniszter és közigazgatási miniszter, itt most, amiről mi beszélünk, ez most nem az ő döntésük volt, tehát se nem nagy Márton, és se nem is Tiboré. Nem, nem, nem, bocsánat, én akkor, akkor félre értetően hogy fogalmaztam, hogy a kormány döntése, tehát az én döntésem is természetesen. Nem játszom el a jófejnavracis és rosszfej kormány játékot. Tehát nem, a, a, az, hogy nem teljes egészében vagy molyan, vagyok tisztában az, hogy a jogalkotó, kimerítőleg milyen érveket vet fontolóra, amikor megakadta ezt a jogi szabályozást, az nem jelenti azt, hogy a fővonalakat ne tudnám mondtam, szóval a költségvetés és érdekeinek a védelme, illetve van egy olyan jog, vitás jogi helyzet, amelyet a választási időszakban szerintem nem fogunk tudni ártatlanul és szertelenül megvizsgálni, hiszen látszik, hogy milyen érzelmek duzzadnak ezzel kapcsolatban, ezért most egy ilyen átmeneti időszak van. Szerintem ezt mondaná Nagy Bartók Az de átmenet az jelent. mit jelent? A választási időszakot jelenti. mert Minden átmenet a nem Minden átmenet. De ennek a jogszabálynak nincs egy ilyen időbeli korlátja. De most ne haragudjuk, mindennek van időbeli korlátja. Jó, minden ilyen. jogi szabályozás addig tart, amíg meg nem változtatja. Végül, de nem És mindig sos... minden. Oké, végül, de nem utolsó sorban. Ahogy mit ön gondol a szolidaritási hozzájárulásról, azt ez a kormányrendelet bármilyen formában is érinti-e, vagy sem? Vagy ez most egy olyan aktuális közbelépés, amely egyébként az ön elképzelését a jövőben a szolidaritási hozzájárulást illetően nem befolyásolja? Nem befolyásolja, mert a, amiről mi tárgyalunk az önkormányzati szövetségekkel, és amit én szeretnék elérni, és tovább a két éve, amióta az önkormányzatok valamilyen szinten hozzám tartoznak, az a szolidaritási hozzáállás rendszerén egy teljes áttervezése. Az végül is de, a miniszterelnök döntése. De ebben sosem csináltam. Tehát csináltam titkot, hogy én a szolidatási hozzájúlást így a jelenlegi formájában nem tartom. Ez, ez, ez így van. Az, hogy végül is az, amivel ön anyagiakban is rendelkezni szeretne, az egyedül a miniszterelnök döntése? Hogy ez önhöz kerüljön a Nemzetgazdasági Minisztériumtól? Bár a, a költségvetésre Igen, az, hogy igen, igen, igen, igen. Hát... Mondjuk úgy, a miniszterelnök döntése, de azért ez, ez egy. De, de nem vagy benne biztos, hogy az. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy jobb megoldás. Szerintem ez így jól van, és a magyar közjogi hagyományokkal abszolút összhangban van az, hogy van egy. Tehát a költséget és minden ágaboga egy minisztériumhoz tartozik. Mert ingyen akkor nyugodtan kérhetnél, Lampos miniszter úr, hogy minden, ami az energiát, energetikával kapcsolatos költségetési kérdéshez tartozza hozzá. És erre is azt lehet mondani, hogy tényleg, hát jogos. De szerintem jó ez így, hogy megvan osztva a kormányon belül, meg vannak osztva ezek a felelősségi és cselekvési jogkörök. Úgyhogy én nem ragaszkodnék ahhoz, hogy kerüljön hozzám az önkormányzat, Ez csak egy politikai döntés szerintem, hogy, hogy hova tartozzon. Nem biztos, hogy jobbá válna a helyzet ezáltal. De azt érzékelhet, hogy a szolidaritási hozzájárulástól, miközben önnek tartalmi és érdemi, szempontjai vannak, ugyanilyenek a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről nem hangzottak el, ott kizárólag a pénzre való igény hangzott el, és annak a struktúráltsága, annak a kiszámítási módjával, és olyan részletekkel kapcsolatban, mint amiről mi beszéltünk, ha csak nem esett ki az én látómezőmből, ezek nem szerepeltek. Nem, hát ezért kell meggyőzni őket. Ez önmelyik, hogy jó úton Én ezt értem, csak ezek az el... ez az ön Ez az önszempont ez a közigazgatási minisztériumnak a szempontrendszere. Igen. És nem a, nemzetgazdasági a Nemzetgazdasági Minisztériumnak pedig más szempontrendszere van. Tehát ezért gondolom azt... Ez, ez hogy... Persze, de ez ilyen az élet, nem? Hát ez sok az élet minden területén, tehát senki sem más szempontrendszerét képviseli, mindenki saját szempontrendszerét képviseli. Igen, csak az ön szabadságát ez befolyásolja, amiközben szakmai szempontokat a Nemzetgazdasági Minisztérium nem érvényesít. De, ők fiskáli szemléletűek. Nem, nem, nem, nem. A versenyképes járások program, hogy létre tudott jönni, hogy ez tud menni, hogy, most már, hogy már most uh, kiosztjuk a támogatási okiratokat, és indulnak 26-ban ez, ez a Nemzetközösségi Minisztérium részéről egy óriási, hát hogy nem... Nem mondja, hogy, hogy hogy a gesztus az nem jó, a beismerés nem, jó, de egy nagyon fontos együttműködési pont, amit, amiből ők nem voltak meggyőződve másfél évvel ezelőtt, hogy ez így lesz. Tehát ez, ez egy együttműködés, Itt mindenki viszi a saját szempontjait, és megpróbálunk dűlőre jutni. Itt nem arról van szó, hogy egyébként ezt szokták képzelni, hogy van Orbán Viktor, és akkor Orbán, tud mindent a. a 24 óráját szabályozza mindenkinek. Nem, mert ezt nem Ez a kormányban vitát. egy tudom, nem is, hogy nem gondolom. Csak az újság időként megszabályozó. Magyarul, hogy ön az együttműködését a Nemzetgazdasági Minisztériummal e tekintetben jónak tartja? Mondjuk, mondjuk, Igen. Nem tartom rossznak. Fogalmazunk itt. Hát vitatkozunk sokat. Ők is próbálják a szempontjaikat érvényesíteni, mi is próbáljuk, és aztán ebből kialakul valami. amikor a mi szempontjaink érvényesülnek jobban, valamikor az ő szempontjaik érvényesülnek jobban, de ebből kialakul valami, valami konvezeti cselekvés. A tartalékban van még annyi, hogy akár délig is folytathatnánk, de azt feltételezem, hogy önnek van egyéb programja is. Egyébként is három perccel túli jutottunk a nyolc óra négyen. Köszönöm a rendelkezésre, állás, és miután ugye én a kivételes szépen. helyzetben vagyok, hogy nem kell mindent megkérdeznem öntől. Tehát amikor legutóbb volt Karácsony Gergely az egyenes beszédben, akkor ugye ez volt a fő falat, mármint a, a szolidaritási hozzájárlás, de azért beszéltek még a kátyukról, meg beszéltek még a hóhelyzetről. Ha nem veszi rossz néven, abból adódon, hogy ő rendelkezésre áll, én most a kátyukról nem kezdenék el beszélni a szóképletes értelmében. Tehát Rimóc, Rimóc és társai azok megmaradnak a jövő hétre. Jó, jó, jó. Viszonthallásra. Köszönöm szépen, viszonthallásra, viszont, hallásra. viszont, hallásra. viszont Átfordulok ide. Um, május 1-e péntek. Garanciát semmire se tudok vállalni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ráadásul ma egy olyan összetételben látták ezt a mai műsort, ami egy nagyon furcsa összetétel, mert annak idején még a 168 órában kezdtem el dolgozni. Azzal a fiatal emberrel, aki most segít nekem, Hálás köszönet érte. Um, Sose gondoltam volna, hogy az dolgok így alakulnak. Uh, örülök annak, hogy visszatért a Kejfejancsi. Nem uh, gondolok, uh, nem gondolom azt, hogy uh, más lesz a, a nézettség és az összes többi, ami fontos szempont. Ugye az a hármas osztat, amit létrehoztam, magyar közöny, uh, Kejfejancsi, és a kontroll, ezek, tehát ez a hármas egység, ez sok szempontból úgy működik, hogy elképzeltem, és még több szempontból nem úgy működik. Maradjunk a kejfejancsinál. A kejfejancsi esetében az, hogy ez egy egyszeri alkalom, ez nem kifejezetten kedvez annak, hogy egy olyan szerepet töltsön be, mint amilyen szerepet korábban betöltött. Viszont azt sem mondhatom, hogy azért jelentkezik csupán, hogy ne az emlékét kelljen ápolni. Én ezt a mai műsort fontosnak tartottam. A jövő héten csatlakozik a stábhoz Kis Ambrus, és ezzel így április végéig, talán 24-e az utolsó péntek, ha rosszul mondtam, akkor elnézést, a következő május elsője, tehát garanciát nem vállok, de abban a reményben kezdtem a folytatáshoz, hogy április végéig ez minden pénteken jelentkezni fog leszámítva, akkor ünnep van, nagy pénteket nem lesz műsor, Számítok az önök aktív jelenlétére, gmail.com, akár a műsoron belül is, ha kérdéseik vannak, vagy előtte a Kejfejancsi Facebook oldal továbbra is üzenőfüzetként működik. Az az elképzelés, mely szerint én ennél egy sokkal aktívabb együttműködésre próbálom önöket bíztatni, az részint energia, részint energia hiányában nem valósult meg. Eddig és nagy valószínűséggel az elkövetkezendő hetekben és hónapokban sem lesz így, hiszen mindaz, ami a választásokkal kapcsolatos, és a választásokkal kapcsolatos műsorkészítési dömping, nem fogja lehetővé tenni azt a meghitt intim kapcsolatkezelést, ami egyébként korábban kizárólag a Kejfej Jancsival kapcsolatban volt. Ez itt most egy három lábon álló asztal, amelynek a leggyengébb lábává vált a Kejfej Jancsi, a második ebben a magyar közön, és hát a legerősebb lába pedig a Kontroll, miközben mind a hármat megpróbálom úgy szolgálni, hogy az az Önök és a saját magam elégedettségére szolgáljon. A saját elégedettségem az nem egy utolsó szempont, mert hát azt meg lehetősen nehéz kielégíteni. Sok beszédnek, sok az alja. Jövő héten minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 7 óra, 5 perckor jelentkezünk, vagy jelentkezem ismét távol létemben dörö.fi alajonos kukac gmail .com. És hogy az a fél óra, ami egyébként a 8 óra 4 és a 8 óra 31 perc között hogyan lesz, voltak bátortalan kísérleteim, éppen tegnap volt utoljára, hogy én ezt kitöltsem, de nagy valószínűséggel egy heti összefoglaló fog szerepelni benne kvázi jegyzetként, és nem, egyelőre nem úgy tűnik, hogy oda egy negyedik szereplő fog beépülni, az ezzel kapcsolatos kísérleteim azok részint kudarcot vallottak, részint saját magam nem voltam elégedett a saját magam ötleteivel. A legjobbakat kívánom!